Хоч нас щоразу витурювали з ціней. Цікаво, чи в Ремії зараз голить сусідів? Одначе нині мені дорога до нього заказана. Мушу голитися сам. Дістав у з-за стропу стару до половини з'їдену косу і почав її гострити. Налив миску води та поставив у садку на ослінець навпроти вечірнього сонця. Одночі поголитися не встиг. Завадили гості. Впали неначе з неба. Терешко-пукавка, тишко-миленький, і рука-хрін. Подвір'я сповнилося форканням коней, бряцкотом зброї, реготом, запахом кінського поту, підпрілого реміняча, пороху. Зляканий пундик забився в буду, гарчав намагався виграсти застряглу між пальців лапи колючку. Кури порозліталися по саду. Склавши на животі руки, усміхалася ненька. Білокобилка усміхався стримано, порядкував, допоміг поросідлувати коні, позаводив їх у хлів, сідла покидав у погрібник, гостей повів до хати. «А ми вже думаємо, куди ти запропав?» – гомонів Пукавка, сідаючись на лаві. «Може, оженився та забабів? То ми не дамо вилежуватися на пуховиках?» Семен на те нічого не відказав, навіть не віджартувався, запитав про братчиків, яких залишив на хортиці. «Бачу, підмога прийшла вчасно. Побили веляха. Насипали у штани жару», – засміявся миленький. «Не вельми», – мовив Хрін, – «виручив нас, не дай вода». Вже дотирали нас з ляхи. Змили їх козаки з того боку от дурної скелі. Трохи потопилося, трохи перепливло на острів. А вночі вони полишили й хортицю, та так, що ніхто з нас того навіть не помітив. Пішли в степ. Додому, себто, кажуть, вийшов у короля розмір з волохатими мультянськими, і він покликав військо. Пощастило нам. Та ми б, рвунувся миленький, вже на очкурі висіли. Злітаю додому, провідаю своїх і гуртом на січ, сказав Хрін. Його село замилі звідси три. А де зараз наші, запитав Білокобилка. Об його ногу задираючи хвоста терся сірий кіт. На низ подалися. Ляська залога все, що стоїть на січі. Охмело стаємося трохи, виб'ємо ляхів звідти. Білокобилка подумав, що це треба зробити найперше, але подумав якось так, звіддалека. Тим часом зварилися галушки, козаки повирізували вишневі шпичаки, хотіли там же у вишняку й сісти до казанка, але Білокобилка вніс казанок у хату. Не треба, щоб нас бачили, щоб знали у фільварку. — Це фільварок, — скривив червоні славе дівочі губи, миленький. — Державець фільварку пиво. Регіментар. Він там, на хортиці, стояв супроти нас. Не знаю, чи вернувся. — Потурнак. Ще й мій лютий ворог, — сказав Білокобилка. Він уніс кварту цивухи, гості дістали сто років дві баклажки доброї горілки. Гомоніли проляцьке посідання на Вкраїні. Про круту оборону на Хортиці, про майбутню налову на Січ, та про визвілок її, а після Третьої Чарки, про всілякі чудернацькі пригоди, про сінь озера біля Січі, з дна якого глухої ночі долітає тихий дзвін на тому місці, коли стояла козацька церква і пішла під воду з усіма, хто був у ній, про червоного коня, який чомусь відтоді кружляє біля того озера, та й рже самовито. То гетьмані в кінь, упевнено мовив Пукавка. Вірний своєму хазяїну дожидається його. В мене самого була колись сіра кобила. Бігала за мною, неначе пес. Він гомонів і курив біля печі люльку. Дим пускав у комен. Це та, що двадцять літ тому здохла, нецеремонно перебив Хрін, і Покавка образився. Після вечері Хрін окульбачив коня й поїхав у сусіднє село Тополі до своїх. Пукавка й миленький хотіли пустити свої коні в ливаду, але білокобилка сказав, що того не можна. Взяв косу і пішов у берег та вкосив трави. Накосив її і кинув оберемок прип'ятому паколі бичкові, котрий за день вибив під ногами траву до чорного. І ніхто його не перепинав. Бичок тягнув морду до села і жалібно мукав. На той час по бичка прийшов з села незнайомий білокобилський чоловік і запитав Семена. Нащо той косить траву, адже у них немає ніякої худоби. Білокобилка відказав, що сушить траву на сіно, хочуть купити телицю. Йому не сподобався погляд незнайомого чоловіка з-під білих брів, не сподобався й чоловік балакучий і нав'язливий, який знав кобилку, а білокобилка його не знав. Запитав у матері і та відказала, що то, мабуть, Грицишин приймак тхорик, псар із фільварку. Пси за ним ходять, неначе по шнурочку. Водить він їх вигулювати, вони вимиті й вичесані, і на псарні в тхорика частіше, ніж в іншої господині в хаті. Спритні ті пси та слухняні кидаються по одному поки у його пальця і на звіра, і на людину, за що пан дуже потурає цареві. Пан тхорика любить, а люди обходять його десятою дорогою, хоч він нібито ніякої кривди нікому не заподіяв. Козаки вклалися спати в хліві на соломі, пукавка і миленький одразу поснули. Після дороги та доброї вечері з чаркою Білокобилці не спалося, лежав і слухав, як ухкає в лісі пугач, як форкають коні, як куйодяться в стрісі горобці і думав про те, що чомусь не чути тівочого співу і парботських пугуків. Колись вони лунали до самої півночі, не подобалось йому погачве ухкання і тривожило щось. А що, не знав. Вийшов схлівав вишняк у синьому холодному небі, відсвічував білими зорями чумацький шлях. Гнувся на край землі і десь там, за синім пругом, бейкалися, згумивши дорогу чумаки. Це вони розсипали по небу сіль і не могли прибитися додому. Семен думав про те, як він завтра скаже побратимам, що не поїде з ними. Козаки здивуються, засмутяться, а може, й розгніваються. Добивалися до нього аж із Запорожє. Вірні побратимству та січовій дружбі. Виходило, би він їх зраджує.